La a 171-a a fiilor luminii către Domnul Isus Hristos, lumina lumii. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, lumina lumii, te iubim și îți mulțumim, fiindcă lumina ta în vorba noastră ai pus și în adâncui deja treptile treptele scări ai ascuns. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus toase, lumina lumii, te iubim și îți mulțumim, fiindcă mâna ta ca o mângâiere în noapte, Că o iubire spusă în șoapte, Vălul nepatruns al morții pentru noi l-a răspuns. Aleluia, slavă ți Doamne Iisuse, toase, Lumina Lumii, te iubim și îți mulțumim, Fiindcă sămânța darului în lacrima iemilor noastre s-a scurs, Când ruga noastră la tine a curs. Aleluia, slavă ți să Doamne Iisui Lumina Lumii, te iubim și îți mulțumim, Fiindcă atunci când potopul durerii, cu boldul disperării, ne-a împluns tu cu nădejdea, ca un curcubeu al iertării, la tine ne-ai dus. Aleluia, slavă-ți-e, Doamnei să lumina lumii, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă țărăna patimilor noastre ai sfărmat și credința cea sfântă și dreaptă, în ea ai semănat. Aleluia, slavă-ți-e, Doamnei să lumina lumii, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă văpaia harului în noi ai turnat. Și neputinților noastre în sfârșit le-ai dat. Aleluia, slavă, ți e doamne, Iiseristoase, lumina lumii, te iubim și îți mulțumim, fiindcă sufletul nostru cu apă, vie l-ai bătezat, și la nunta ta în haina de rade l-ai îmbrăcat. Aleluia slavă doamne, Iisus Hristoas, e doamne, Iiseristoase, lumina lumii, te iubim și îți mulțumim, fiindcă maslinul neamului nostru cu lumina l-ai altoit. Și roada lui, fără sfârșit, a devenit. Aleluia, slavă ție, Doamne, să-i lumina lumii. Te iubim și îți fiindcă peste țara noastră Domnia și legea ta a așternut și Sfânta ziua ta pentru noi, mai devreme, a început. Aleluia, slavă ție, Doamne, să-i lumina lumii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă porunca ta am ascultat și crucea neamului nostru o purtăm ne-ai dat.